Der zweite Hadith Der Islam wurde auf fünf gebaut, ein Zeugnis, dass es keinen Gott außer Gott gibt und dass Muhammad der Gesandte Gottes und die Schaffung des Gebets und der Tod des Zarkats ist.